Jó estét kívánok! Köszönöm önnek is, a hallgatóknak is. Hogyan történt meg, vagyis inkább azt kérdezem, hogy mi volt az élmény, vagy mi volt a helyzet? Mikor történt meg önnel, amikor rádöbent arra, hogy az éghajlat kutatás ugyan hosszú távonak tűnt még, vagy tűnhetett még akkor, de ugyanakkor az élet egyik legfontosabb kérdése? Hát az, hogy érdekes, izgalmas kérdés, az még egyetemista koromban kiderült. Hát akkoriban még Leningrád a Szovjetunióban lehetett utazni, és én ott töltöttem két fél évet, és olyan emberrel dolgozottam együtt, aki tananyag volt a pesti Budapesti egyetemen, ahol valójában diplomáztam, és egy nagyon érdekes kérdés volt, hogy a széndioxid utázódás mit okoz. Hát akkoriban ugye nem, nem volt ez köztudat, köztudat, hogy ebből baj lehet. Inkább akkor még a önérségek csökkenése volt, látható az adatokban mindenki kombinált, hogy akkor biztos elszenyezzük magunk körül a levegőt, és akkor ezért ülünk, de hát aztán egy, ö, még ehhez képest egy, egy öt évvel később már a világ rájött, hogy hoppá, hiszen a melegetés az igazi probléma. Az elmúlt évtizedek alatt hogyan érte meg azt, hogy egyre erősebben rádöbbenek, rádöbbenünk, rádöbbent arra, hogy húsba vágóak ezek a kérdések? És nem is csak majd pár generáció múlva, vagy pár évtized múlva, hanem most és ebben a pillanatban történik már velünk az, ami mondjuk a pár évtizedes hanyagságaink következménye. Igen, igen. Hát ezt látjuk, az adatok változnak. Sajnos elég lassú a változás ahhoz, hogy igazán megijedjünk. Ugye a béka is, hogyha bedobják a forraditot, akkor kiugrik de hogyha rámelegítsz a vizet, akkor benne, benne rész odafő, hát valahogy így állatunk mi is, hogy az elkedés tulajdonképpen lassú tíz évente egy-két tizet fog, tehát épp, hogy csak ki lehet mutatni. De az, egy, az egyértelmű, csak ugye hogyha átért bizonyos küszöböket, akkor már nem fogjuk tudni visszaportítani, uh -huh. Ezért kell hamarabb megállítani. Egyrészből egyetértek a másrészben nem. Emlékszem, hogy 1987-ben gyerekránként átéltem azt, ahogyan szólnok a 4 méteres hú fal között, Nyáratokban próbálunk meg átmenni otthonról az iskolába. Hatalmas telek, nagyon. Mínusz 20 fokok és mínusz 25 fokok, és eltelt pár évtizedet egy ember életen belül lehet érezni, hogy nem? Ez itt van. Ez most és itt történik velünk. Ennek ellenére mégis, akkor, amikor figyelem az előadásait, amikor hallgatom, vagy amikor olvasom Önt, egy olyan fajta erős, mondjam ezt, hogy kétségben ez is van önben, amiről azt gondolom, hogy belátható, átlátható és indokolt. Hát keverjük azért össze az időjárás szélsőségeit, amik vannak, lehet, hogy erősödnek, de mindenképpen vannak klinogatás nélkül is, és az éghajlatot. Uh -huh. Ugye legjobb hasonlott talán az, hogy az éghajlat az a meder, amiben az időjárás mint víz folyik, és ahogy a víz is csak valamelyik irányba árvízen beszélünk, így az időjárás is kiugrik abból, amit szó megszoktunk. Akkor tudunk igazán éghajlatváltozást regisztrálni, hogyha mindig ugyanabban az irányba esik ki, úgodik ki az ezerből a víz. Ez nem, nem, nem egyértelmű, tehát a mostani dokumentumok is azt mondják, hogy néhány fajta szélsőség néhány helyen, a többféle szélsőség több helyen. De olyan, hogy az összes szélsőség mind csak szaporodik, erősödik, biztosan nem igaz, hát éppen mondani mínusz 20-25 fokok. Megritkulása egyértelmű tény Magyarországon is, és szerte a világon. A hótakaró csökkenése is. 87-ben már nagyon kilógott az a különlegesen erős havazás, ami a gyakorlatilag. Hát mutatestért biztosan, mutatest közlekedését biztosan ott értem. De az is már kilógott. Tehát az változás azért nem, nem azt jelenti, hogy akkor folyton elmúlnak a terek, sose lesz erős 2017-ben elég erős terem volt. Tehát önöknek, mindenről van példa, azért sajnos itt a változás, azért sajnos valószínűleg az ember okozza, és a szélsőségeit mérjük érjük velek, inkább az, azokat jegyezzük meg, azok nem mind és nem mindenhol egyformán kapcsolódnak. Akkor miért az kutató attitűdje a megfigyelő, a regisz. Ráló, mik azok a változások, amikre egy éghajlatkutató is már felkapja a fejét? Hát uh, itt a kapkodásra soha nem megyünk. A adatok egyértelmű mutatják a változást. Körülbelül egy, egy egész fokot emelkedett a földhőmérséklete nagyjából a múlt század vége óta. Ezen belül a, a többségét az utóbbi fél évszázadban emelkedte. De ez egy fok ez ugye a mérőnknek éppen, hogy a osztás köze. Csak ez e, ilyen gyors változás nem szokott lenni. Ekkora változás volt a fő történetben, csak sokkal lassabban. Éppen ez a baj ezzel a változással, hogy az ember kevésbé tud alkalmazkodni. Tehát a gyors változáshoz nem tudunk alkalmazkodni, ráadásul, hogy oda vagyunk kötve a házainkhoz, gyárainkhoz, épületeinkhez, hölgyeinkhez. Tehát amit régen az ember megcsinálta, hogy od évszalad, ahol kellemesebb az én számára, és nem tudja megtenni, egyrészt, mert ott is laknak már. Hát olyan sűrűn vagyunk, 7,5 mélyeden, ember, másrészt hát sajnáljuk otthagyni azt, hogy felépítettünk. De ez nem megoldás. Azt értem, hogy az elmúlt években miért tartja nagyon fontosnak a kutatási területét. De az elmúlt évtizedekben mi volt az az élmény, ami miatt megmaradt éghajlatkutatónak? Hát nagyon érdekelt a dolog, beleteletkeztem a dologba, kezdetben modellezéssel, számítógépes modellezéssel, aztán rákeledőben nem, hogy hát másoknak jobbak erre a feltételeik, de nem is csak ez a baj, de a modellezés az egy deduktív tevékenység, meglevő premisszákból következtetünk. Rájöttem arra, hogy hogyan vásárolok ajándékot, úgyhogy kinézem magamnak mondjuk a palit, és akkor a palinak Tudom, hogy mit akarok venni, és kezdenek keresni azt a ha valamit. Hanem fordítva. Járok kerek, jövök, megyek, és egyszerűen csak a tájról jut eszembe a pari. Vagy a Veronika. Ah. Tehát fordított az úgy induktív, tehát az adatok beszélnek, az adatok beszélnek, csak tudni kell őket hallatni, vagy tudni kell hallgatni. Sajnos nagyon egyértelmű dolgokat mondanak ezek az adatok. Az én tudományos tevékenységem nem annyira a világ adataival foglalkozott, hanem a magyarországiakat. Magyarországon szágabban, Kárpát-medencében milyen változások lesznek, ha majd merektik tovább az éghajlat. Ezt úgy tudtam megállapítani, hogy régen, akár évezredekre, évezred évekkel visszamenően, hogy milyen éghajlatunk volt nekünk itt a medencében. Akkor, amikor meleg volt, vagy hideg volt. Akkoran egyszerre dolgozik a múltban, is, él a jövőben? Hát a jövő miatt nézzük a múltat, meckék a múltból. Valószínű, hogy a vkf rendszer ugyanúgy reagál, sok mindenre. ahhoz kicsi az eltolódás, kicsi a változás, mondaná, egyfok ezig, hogy teljesen másképp működjön ez a gépezet. Inkább arról van szó, hogy ha, ahogyan a múlt változott, ott még meg fog ismétlődni. Nem végtelenül, tehát sok foknyi melegedés esetén már nem lesz hogy de a múltból de egy kis változás esetén valószínű, hogy igen. Honnan gondoljuk, hogy valószínű, hogy igen, mert a múlt különböző szakaszaiban ugyanúgy reagáltak a magyarországi változások a globális melegedésre, mint egyik másik, harmadik, ugyanez egy szakasz, második képest. Tehát több más térségében a Földnek is ugyanúgy. felmelegedése világszerte komoly problémákat okoz. A Li Qing Cheng Kínai Tudományos Akadémia munkatársa által vezetett csapat friss kutatása szerint a folyamat a csapadék mennyiség növekedésével, a tengerszint emelkedésével, a kora az pusztulásával, az óceáni oxigénszint csökkenésével és a sarki jégolvadásával jár. Erről számolt be a napokban az IFL Science, és én a National Geographic illetve igen, a hu találtam, úgyhogy azért ez egy elég súlyos hír. Ön azonban azt gondolja, hogy ez nem is így van? Hát azt nem mondom. Ez Vagy ez nem pontosan így van? részek következtetés, egy más része való tűzmérésen alapuló tény. A tény az az, hogy a az felső rétegeit, az első két kilométerre gondolunk, ugye az átlagmélység az négy kilométer. Tehát a felső rétegek a vártnál gyorsabban öregszelek, de ez nem egy olyan döntő, hogy most van nagyságrendel más, egy kicsit gyorsabb. Ez baj, mert ugye a gyorsabb térmérséget emelkedés az első, és az utcán erőteljesebb főtágulása azért, tehát nagyobb lesz a térfogata, és az a térfogat csak fölfelé kiterjed, tehát gyorsabban nő a szintje. Körülbelül a 90-es évektől kezdődően évente 3 mm nő a tenger szintje, ez elég gyors változás. 1-2 mm között volt korábban. Amikor, és akkor most azt lehet mondani, hogy az elmúlt 5 évben mondjuk, akkor másfél centivel magasabb? Ja, ja, úgy, úgy igen, pontosan igen. Ez, ez egy gyors változás. Ö, ennek egy része a a másik része a szárazföldi jegeknek az olvadása. Ugye az óceáni jégnek az olvadása nem változtatja meg a tengeri szintét, ezt hosszás számolása törvénye hímébe ki lehet mutatni. Emlékszem rá, hogy középiskolában felete is van, alatta is van, a jég az úszik. Tudjuk a titanic történetből van a, valatta, a valamennyi. Igen. Ott mondjuk fölötte nem volt, de hogy ezért nem változik a szint, mert hogy a fölötte levő Beleolva, nem tudom, majd ezt nem érdekes higgyük el most, de nincs annyi idő. Ez hogy Igen, ugye, ha bedobunk egy pohár, mondjuk viszkivel, vagy más jeget, akkor maga az olvadási folyamat nem öregedik szintjét. Ezt, ezt én most hazamegyek, kipróbálom. ki hát Vagy mána vagy viszkivel, nem tudom. Hát önre ízom. <gül> de akkor menjünk vissza, aggodalom önben. Globális felmelegedés, tengerszint, vagy az óceánok hőmérséklet emelkedése miatt van-e? Hát van az egész elegetési folyamat miatt. Az, hogy most gyorsabban az óceán melegedése ez akár jó is lehetne, mert amikor 2002-2013 között nem nagyon emelkedett a levegő hőmérséklete, akkor nagyon erős volt az óceán elnyelés, Itt nem a felső rétegek voltak főleg erősen elnyelők, hanem az alsó négy-öt kilométszeres, még halasszal élő, annak vannak ilyen mély is. Tőleg a déli szétek ilyen ez. Ez akkora élmény, már ne haragudjon, csak egy másodpercre akasztom meg. Tehát, hogy nekünk így, akik így dumálnak a globális felmelegedésről, Azoknak egyszer így megakasztom őket azzal, hogy és egyébként te most akkor a, a tengerszint 4000 méternél mélyebb részeire gondolsz, vagy a felette levőre, tehát hogy behozott egy teljesen új dimenziót, hogy... kérek, hát... de ez a, hát azért beszélgetünk, hogy új dolgokat halljunk. Igen, hát nem a kérkedés vezényre elsősorban, hanem ez ténylegesen így bajlott, és rámutat arra, hogy nem tudunk mindent, hát a, még a tudósok se tudnak mindent, Hát azt, hogy miért volt erősebb ez a hőelnyelés, mint korábban, ezt nem tudjuk. Ennek a következménye az, hogy gyorsabban emelkedett a tenger szinte, de az is, hogy nem nőtt olyan gyorsan a levegő hőmérséket 2014-től kezdődően megiródult, ő 2016-ig erősen emelkedett. 2016-a egy nagyon erős elműnyő jelenség volt, egy külön történet az. most már csak azt mondja meg, hogy mi emelkedett, akkor 11 és 16 között a a levegőhőmérséklet. Tehát a, a, amit a felszín közelében mérünk, és megpróbáljuk oda is hogy interpolálni, ahol nincs mérés. Tehát a ez egyrészt nincs mérés. Kontinensek, sűrű lakó területein sokan, mert minden van máshol elég sűrű. De akkor ez a kettő hullámzik, mert kölcsönhatásban van, vagy nincs. Nem lehet azt mondani, hogy akkor, amikor. van, valószínűleg kölcsönhatásban mikor... van. Tehát ugye még amit látunk, az az, hogy hogy egyszerre hogyan változik egyik, mert másik csökken, Az, hogy ez fizikailag ö, biztosan elhívtjál-e, az olyan modellekkel kellene rendelkezni a világnak, amivel egy olyan értemben nem rendelkezik, hogy maguk a modellek megmondták volna azt akár utólag, hogy itt ebben a 12 évben nem kellett fennyire emelkedni a hőmérséket. Ugorjunk egy nagyot. Ha alkalma lenne beszélgetni Donald trump akiről ugye tudjuk, hogy az egész globális felmelegedést, meg mindenféle ilyen akciót hülyeségnek tart. Mit mondana neki így egy percben? Hát először is elmondanám neki, hogy nagyon tisztelem azért, hogy amikor 2017. Jú június 1-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok kiugrik a Párizsi megállapodásból, akkor nem azzal érvelt, hogy ő nem hiszak a változásban, hogy egy szót sejtett akkor és ott, hanem Azért mondta azt, hogy az Egyesült Államok erősebbet vállal, mint bárki más. Ez így is van, csak az erősebbet is szennyez. Tehát egy amerikai polgár közel kétszer annyi szindioxidot bocsát ki mint egy akár Európai Uniós, akár kínai állampolgár. Tehát többet is kellene vállalnia. akkor miért tiszteli? Miért tiszteli Donald Trumpot? Vagy rosszul értettem? az egy dologért, igen, hogy uh, ugye azokat a szamásáokat, amiket ugye, nyilván kampány kapcsán meg utána is uh, népszerűséghajházásként remondott, az ne, nem, nem azzal érve. Ja, hogy revidiálta, vagy hát, hogy finoman úgy csinált, mintha azt nem mondta nem. volna. Hát, hogy mit, mit gondol valójában azt, hogy politikus király? De, de és akkor mit mondana még? Politikus király? Hát, uh, elmondanám először is, hogy ő jól tette, hogy nem érvelt ezzel, mert számtalan érve van amellett, hogy a klima-változást folyik, és az ember okozza. Elmondanám azt is, hogy azért egy általak amerikai kétszer annyit, bocsát ki, nem beszélve indiairól, meg ilyesmi, az még kevesebbet. És hát, kb. nem gondoltam még, hogy mit mondanék, de valószínűleg ezekkel a tényekkel szembesíteném, Őt elmondanám talán azt is, hogy az, hogy az Egyesült Államok kiuglik, az az egész folyamatot kb. 4 kal vetni csak vissza. Tehát az Egyesült Államok kb. 14 kal ezt a kibocsátásnak, és vállalt még az előző a 26-28 százalék csökkentést, ezt nem fogja megtenni. Tehát ha nullát lesz a régeredni, akkor is az egész folyamatot csak 4 százalékkal Ez nem öröm, szerencsére senki más nem csatlakozott. Sőt, a Trump elnök bejelentése nyomán, sőt már az előzetes képkezések nyomán is, számos nemzetközi vállalat és ottani amerikai állam jelezte, hogy ők pedig nem tartják be a, a limitnek az elhetését, akkor is csökkenteni akarják. Én azt gondolom, hogy ebben van egy gazdasági megfontolás. De jól értem, akkor a kérdésemet finoman korrigálta azzal, hogy persze a Trump figyelmét is érdemes felhívni arra, hogy mekkora az Egyesült Államok felelőssége, de az ő részük az a négy körüli, tehát hogyha itt mindenki nem fog össze, a világ összes szennyezője a szennyezés ellen, a légkörszennyezés vagy a klímaváltozás javítása érdekében nem fognak össze, akkor ön szerint is belátható időn belőle ennek súlyos következménye lehet. Igen, igen, hát a párizsi megalapodás éppen az egyik összefogási jelző, Azért az a helyzet, hogyha a párizsi megállapodást be is tartjuk, az körülbelül az egyharmadát fedezi annak a csökkentési kötelezettségnek, amit azért kellene vállalnunk, hogy a végén ne hanyatomló kelljen csökkenteni. Hát, ha to... 2030-ig tartó időszak tempójához még két párizsi megállapodás, és annak a betartása kellene majd utána 2030-tól érvényes évekre Hogy a és azoknak a betartása. Milyen napja volt ma? Mi, mi, mi, egy éghajlatkutatót ugye nem tudunk pontosan, hogy mi mindent hogyan csinál, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy körülbelül milyen fontos dolgokat tudott ma tenni? Hát ma egy szakmai kérdéssel foglalkoztam, ilyen furcsaság, hogy ennyi vizet kell betölteni egy légoszlopba ahhoz, hogy ott csapadék képződés legyen elérhető, számítást ellenőriztem. Uh -huh. Ez mondjuk feletartozik a ténykedésbe, de ilyet viszonylag étkában csinálok. Még tegnap számoltam elég erősen adatokból olyan dolgokat, hogy Magyarországon mi várható a változások terén. Ezt úgy számoltam, hogy elmúlt 30 évben, amikor egyenletesen melegedett a föld, akkor mi történt Magyarországon. Uh -huh. Hát ebbe beletartott a tegnapi napban egy számítógépvásárlás, és egy használt gépet tettem végre újra, újat, mert kicsi a hely az asztalon, és inkább a gép legyen kisebb, és hm. belül meg nagyobb. Tehát ilyen dolgok is voltak. Tehát akkor a hétköznapi dolgon örülök, hogy egy kicsit ide is áthúzódott uh, a beszélgetésünk is, hogy nyilvánvalóan mert mi a hét embereként a hétköznapi embert is, nem csak a szakembert vagy a tudóst szeretnénk adott hát akkor a tudós nem vagyok, hogy magas elefántsor toromba közöttessék az élet minden következménye, például unokák nélkül létesszessek, nem is akarnék, az azt is lenne. Engem van az embernek egy kedves feleséges, akit például tegnap elhittem moziba, Hát, milyen magányosak lehetnek ezek az elefántcsontoronyban élők, úgyhogy ehhez képest ez egy sokkal izgalmasabb terület. Arról beszéltünk, és már az előbb ezt is, hogy, egy, hogy, hogy, hogy, hogy arról faggatnám, hogy, hogy amik, amik itt az elmúlt napokban is napirendre kerültek itt az éghajlatváltozásnak a következményei, hogy Magyarország mennyire érintett ebben a dologban, mennyire vagyunk itt egy kicsit elzártabb helyzetben, vagy, minden, vagy teljesen nyitott. Ott -ottak vagyunk abból a, abban a vonatkozásban, hogy, hogy minden e, ilyen globális folyamat közvetlenül bennünket is ér. Hát nagyjából inkább az utóbbit lehet elmondani. Nem a Kárpát-medence miatt, de a Nézsékelszegi Helytetünk miatt egy, egy 30%-kal gyorsabb a meregedés nálunk, mint a földjártakban. Uh -huh. Tényleg azért van, mert vannak területek, nagyon lassú a változás például a fókusokon. Ezt képest a poláris térségben nagyon gyors szárazatá válunk, tehát kevesebb csapadék húlik. Ez úgy a furcsa nosztik meg, hogy kevesebb napon át esik eső, de amikor esik, akkor több esik, mint korábban. Benne van az adatokban, és benne van a modellekben is. Ez egyébként valószínűleg a természetnek nem jó dolog, ez a, ez a hektikusság, és ez a rohamszerűség gondolom. Hát egyik se jó, sem, sem az, hogy kevesebb napon, hanem jó lenne ilyen egy kis csapadék mindig, ehhez, ehhez képest teljesen más van. Uhum. De ez sem magyar sajátosság tehát, számos mérséköltői területen meg is Tulajdonképpen a medence, az a karéja, az a egy karéja, ami lennünket ödez, az nem sokat tud befolyásolni a is változásokon. Talán olyasmit, hogy ilyen úgynevezett hideg-légpárna helyzetek, amikor alul hideg van, fölül meleg van, és megreked a levegő, és csuromsz, hogy az egész, ezeket egy kicsit erősebben elősegíti azt, hogy hanik a keveredés, horizontális irányban egy kicsit korlátozott. Tehát, hogy ezeknek, ezektől való veszélyeztetettségünk egy picit enyhébb, akkor jól értem, azt mondja. Nem, nem, nem, éppenséggel erőteljesebb. Igen? Ja, bocsánat, akkor nem ha, jó. Ha egy koszorú miatt egy elhetett uh -huh, uh -huh. az oldalirány keveredést, azt amikor úgy halljuk, hogy fogliadóban, meg ilyen a levegő, meg olyan a levegő, az ország nem lenne, nem lehet, hogy kevésbé lenne A növényzet, nem is tudom, az állatvilágot is azért közvet érinti ezt, de hogy a, a, itt a vegetációt mennyire érintik ezek a változások most így Magyarországra fókuszálva? Hát, elég kellemetlenül, mert már ma a víz a főkorlátozó tényezője az őrtenek képződésnek, tehát hőmérséklet, a napsütés, még talán is van elegendő mennyiség, minőség. De a víz az, az kevés, ez nem azt jelenti, hogy mindig kevés, hanem gyakran kevés. Uh -huh, uh -huh. Tehát annak asszályos évek, asszályos időszakok, évszakok. Néha előfordul, hogy egy érembeű asszály is, meg árvíz is becsúszik, mert az árvízek ráadásul nem is nálunk keletkeznek. Tehát mi egy egy alvízi ország vagyunk, tehát a folyóink nagy része, sokat folyik még mielőtt Magyarországra élne, a Duna is, meg a Tisza is és alapvetően az ottani csapadék viszonyok tudjuk, hogy mennyi víz van a mederben, és hogy elfér -e abban a mederben. Ez, amiről most beszélt, meg amiről itt a hétköznapi beszélgetések is gyakran szólnak, ez most egy ilyen, hogy is mondjam, visszavonhatatlanul valamerre tartó jelenség, vagy előfordultak az előző száz években korábban is hasonló ciklusok? Tehát mennyire ciklikus ez, akkor inkább így kérdezem. Szabályosság nincsen benne, fizikusság, tehát nem, nem tudunk ilyesmit kimutatni. Valószínűleg az egyenletes, tehát az emberi hatás, a üvegházhatások a erősödésével, Tehát ezek visszafordíthatatlanak, nem mondható. De hát azt nem mondom, hogy visszafordíthatatlan, még azt a tragikus szintet talán nem érted, haladad halad, azért, uh -huh. hogy a kéne el, el kéne Intézni, hogy nem sérje ezt a Az egyes embereknek, közösségeknek van-e valamilyen eszközük, hogy védekezenek vagy kezeljék ezt? Szóval mit tudna ajánlani? Mondjuk, van-e Magyarországi nem specialitási van. ajánl? Nem van. Hát eleve érdemes azt tudunk, hogy a kibocsátásnak körülbelül 40%-a Magyarországon és nagy részt a világban is az a lakásokból származik. Uh -huh. Jó, ebben benne lehet, hogy két üdvét üdvét is a lakásban, mert ezt nem de a mi de életünk. Eléggé energiaigényes, eléggé üvegház, kibocsátói. kibocsátója. Uh -huh. Ezen sokat tudunk segíteni, ha csak annyit megteszünk, hogy mivel mi pénzt meg, arra odafigyelünk. Tehát nem azt mondom, hogy az emberiséget vállaljunk idegebb lakást, meg több költséget, meg akármit, hanem ha nem kell a lakást 23 fokra akkor szerint csak elég 21-22-re. Egyszer fölveszünk egy kulcsit, uh -huh. akkor ezt tegyük meg, mert hogyha normálisan működik a számlázás, akkor, akkor azzal mi ténztakarítunk meg, amit sok minden másra felvasztik. És ha ezt nagyon sokan teszik, igen, akkor ez... az ablakokat, ha több a talakat, ezekkel mind, vagy, vagy energiátakarékos világítunk, amik sokba kerülnek be, simán, többszörösen behozzák az árukat, hogyha be tudunk tenni annyi pénzt, hogy megvegyünk a lapásba, mondjuk 20 24 akkor két és fél, háromszorosan megkérjük. Ez egyéni büdzsét jelenti, de tulajdonképpen a sugaj azt is, vagy jól érzékelem a sorok között, hogy ha ezt tömegesen csinálnánk, akkor, akkor esetleg többről is szó lenne, mint hogy egy-egy hogy család, egy-egy ember ebben a dologban jobb helyzetbe kerülne, hogy ez esetleg talán valami hatással lehet, tartósabb hatással a környezetre is. Hát mindenképpen az az energia, amit nem használunk, az a legolcsóbb energia. Hm és senki nem használja fel, akkor az az összpügyét is jelítja. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy a legnagyobb energiafogyasztó hogy a az az ipar, ugye sok fajta ipar, második helyen a lakások, ez már mi vagyunk, és a közlekedés körböző fejfej mellett. Hmm. Ez a közlekedés egy részében is mi benne vagyunk, például az, ahogy végkondicionálunk, például az, ahogy Gyorsan megyünk, aztán várakozunk, a hető lassan mennénk, és pont odaérnénk. a csomó tartott akkor is, hogyha a hetekig nem használjuk és így tovább. Tehát nagyon sok lehetőség van, megint csak a saját bücséjalítására, egyszer, minden ilyen uh -huh. a Hát, Figyeljünk oda, az a baj, hogy általában a reklámvilága az az ellenkező irányba mutat. Hogy azt, hogy azt, hogy azt, hogy volt az a fordulópont, vagy az az időpont ön szerint, amikor egyszer csak a gondolkodó emberek a fejükhöz kaptak, és azt mondták, hogy környezeti nevelésre van szükség, mert azt gondolom egyébként, hogy az ember évezredeken keresztül úgy élt, hogy nem volt környezeti nevelésre szüksége, mert hiszen, hogyha megsértette a természeti törvényeket, kizsigerelte mondjuk a földjét, akkor éhe halt. Tehát nem kellett nevelni erre, ebbe született teljesen normális Természetesen vele járója volt a életének a dolog. Majd egyszer csak el kellett kezdeni környezeti nevelést beindítani. Mikor? Hát nagyjából a 70-es évek közepére tehető ez az időszak nálunk. Világléptékben talán egy évtizeddel később születtek meg ennek a dokumentumai. De számomra ez, hogy visszatekintek időben egy ilyen hullámzást, tehát nagy felismerések, aztán hanyatlást, felismerések, hanyatlást. Most én inkább a hanyatlás fázisát látom legalábbis idehazva. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy a, az iskolákban, az oktatásban nem jelenik meg méltó módon a környezeti nevelés? Tényleg, hogy nem. Vannak iskolák, amelyek jelenjárnak ebben ezek az ök, úgynevezett ökoiskolák, ebben se biztos, hogy mindenki, aki a címmel rendelkezik. De ott azért fel kell tudni mutatni önöképpen az úgynevezett egész intézményes közelítést, tehát az, hogy nem csak tanórákon mesélnek a tanárok, meg esetleg foglalkoznak a gyerekekkel interaktív módon, hanem maga az intézmény működése is kell, hogy ez tükrözze, tehát energiatakarékos modellétezés. Vannak ilyen ökokommandók egyes iskolákban, amelyek figyelmeztetik a iskola vezetését arra, hogyha csöpögő csapot, foly folyvajdott vizet, öröstegesen égő lámpákat, és így tovább látnak nyilván főzségesen nyitott ablakokat is. Ennél mélyebben nem tudnak lemenni, de azért az a körülmény, hogy ez drága dolog pénzbe kerül, ez rányítja a nagyobb egységek iskoláit, a nagyobb egységű iskolákat arra, hogy figyeljenek oda a fogyasztásukra is. Annak, annak olyan híveszedők, akik tervezést is igényelnek a következő időszakokra, hát ez, ez jó hír, hogy Ilyen módon át kell tekinteni, de ez nem a levelés, ez már az egész szinténbünyes iskola ami sajnos még azért egyáltalán nem minden iskolára jellemző. Hogy lehet ezt egyébként jól csinálni? Én, mint szervező szembesültem vele már számtalan szor, hogy évente egyszer, ugye mondjuk a föld napján, az iskolás gyerekeket kivittük a kísérdőbe, hogy szépen kitakarítsuk, és hogy rendbe legyen. Aztán, amikor végeztünk, akkor ottan jól megebédeltünk, klassz Hotel játszogattunk egymással, látszott a gyerekeken, hogy teljesen elégedettek, hogy szép az erdő, ki van takarítva, majd a következő évben ugyanazok a gyerekek döbbenten látták, hogy ugyanolyan szemetes, és azt adták, hogy tök fölösleges kitakarítani, úgyis megint összeszemeteli. Tehát hogy kéne ennek neki kezdeni? Hát biztos, hogy nem úgy, hogy környezetvédelem egyelő takarítás, inkább úgy kellene, hogy környezetvédelem egyelő nem eldobás. Hát arra kell ránevelni a diákokat, és ezen rajtuk keresztül van esély, hogy a szülőket is, hogy ezeket visszafogják. Azért még mielőtt uh, magától értetőzőnek mondanánk azt, hogy környezetnyelvelésre szükség van, hadd mondjak egy-két példát arra, hogy miért, és hogy ezeket is elmondjuk a gyerekeknek, akkor, akkor kézzelfoghatóbbá várják a dolog. Enélkül egy kicsit ilyen 11. parancsolat, hogy véd a környezetet, mert mások is azt mondják. Uh -huh. Tehát például tudjuk azt, hogy több mint minden ötödik halálozás összetűd a környezet problémá, a világszerte. Csak az energiából az adódó energiával kapcsolatos halálozás érente, hát 2013-nal 5,7 millió ember volt. Ez ugyancsak minden ezredik ember, még annyi se, de azért összeadódik ez a dolog. Csak 800 ezer ember hal meg a világon azért, mert szennyezett a külső levegő. Ebből kb. 100 ezer Európában. Uh -huh. Tehát azt sem mondhatjuk, hogy ez csak a harmadik világnak a problémája. Ott egyébként sokkal súlyosabb a helyzet csatornázottságban ez nincs tisztító tisztított, ívóvított, tettenetes körülmények vannak. De ezek ezek közvetlenül az emberi élettel összeegyeztethetetlen fenyegetések. Tehát ha másért nem, akkor ezek miatt kell törődni. Uh -huh. ja, gondolok arra is, hogy nálunk túl jó a helyzet ahhoz, hogy igazán törődjünk vele, tehát ezek a közvetlen életedbe folyásoló dolgok nincsenek, vagy kevésbé vannak. Azért például a szilárd tüzelésből adódó aerosol szennyezést, születészecskék, még köbe hordással, nagy mennyiségben, és ezek miatt néha szmogriadó elrendeléssel, vagy ez az ötten állapotok, amiket bemondunk, ezek, ezek azért itt ismerünk vannak pár nem egész évben, szerencsére. É, nem nem, nem, nem. Miatt mindenképpen hódni kell a környezetet. Erre igen. lehetőségünk is van, tehát ha nem oktalanul elégedünk, mindent, a kezünk ügyére esik akkor már sokat tettünk. Tudom, hogy ez vagyomi helyzet kérdése is, szociális helyzet kérdése is, de hogyha lecsöpörjük az asztal, és azt mondjuk, hogy ez csupán csak tudatlanság, és hogy ö, az embereket meg kell tanítani, az, az kevés. Igen, igen. Meg ellenére például a szociális Tüzetleni Tüzetleni program az ebből a szempontból hátrányos, mert, hátrányos, mert hát ez is fokozza. A Éppen ezt akartam mondani, hogy ládás, ugye e, divat is e, mostanában, hogy e, aki csak teheti, beépíti a kandallót is a, az új otthonába, vagy utólag e, beépíti a régibe, e, és, és hát ugye mindenhol, amerre megy az ember, mindenhol azt látja, hogy ilyen nagy kalodákban e, árulják a tüzifát a kandallóba, e, amivel csak fokozzuk tovább ugye a a uh, légközi szennyezést. Hát abban nem biztos, hogy minden gondolónak kinéző egység fával tüzelődik, mert azért annak az ellátása elég macerás, tehát aki jól áll a az kerülje a kényelmetlenséget. Én attól tartok, hogy inkább a szegényebb emberek fűtenek fával, uh -huh. de hát ez, ez is hozzá tartozik. Tehát egy nagyon komplex dolog. Gyerekek meg tudnak tanulni dolgokat, de van, amit csak uh, szlogen szintjén, tehát már egy lépéssel tovább nem tudnak menni. Uh -huh. Már évvel ezelőtt ezt Egerben, ahol én dolgozom, volt egy uh, kutatók éjszakája keretében az energiáról egy ki, és rengeteg-rengeteg szlogenbe tudtak beszélni a fiatalok, de már egy kicsit, de rá, a kérdések teljesen tanástalanok voltak. Uh -huh. tehát, uh, ha ezt is úgy tekintik, mint egy tantárgyat, akkor hát az lesz a hatásmoka is. Világos, világos. E, minden valószínűség szerint itt is a legfontosabb e, dolog lenne a példamutatás. Igen, igen. E, hát, teképpen, bár itt nem, nem azt, igen, azt kell piacon érteni. Tehát a, a, az embereknek a, az odafigyelése, felvevő képessége ezek iránt, a dolgok iránt ez, ezt piac kutatásnak. piackutatásnak. Néha folytatunk, ilyet van egy doktori iskolánk is, amelyben Jelenlegi tanárokat, főképpen tanárokat tanítunk sok minden mellett környezeti nevelésre, és a sok minden mellett úgy értem, hogy választható a környezeti nevelés. Közel egy 15 hallgatónk van ebben uh -huh. is, nagyon érdekes témákkal foglalkoznak mindenki a nevelés szempontjából, mert ez tudományiskola. Igen. iskola. Már van olyan végzettünk, akinek a és iskolai tantermekben ott van a munkája. Arról, arról hogy kell a megjelenést tanítani a gyerekek. Az hogy hogyan viselkedjünk veszélyes időjárási helyzetben, mert hajlamosak vagyunk csak a szengyezésre, így szengyezésre a környezet problémái pedig annak a szélsőséges viselkedésre, és tartozik, és azt is meg kell tanulnom. Hogy kapcsolódik az űrkutatás, illetve az éghajlatkutatás egymáshoz? Márpedig ön mind a kettőnek a szakterületén mozog Egy pár szót szólna arról, hogy hogy van ennek a kettőnek a kapcsolata. Hadd pontosítjam, sem az űrkutatáson belül csak a földmegfigyelés, mi volt történő földmegfigyelés az, ami kapcsolódik. A planetológiának, a rengeteg más kérdése van, ami messze túlmutat a mi földi életünkön, és ami általunk átlátott néhány évtizeden évszázadon akár. Tehát a felszínnek a megfigyelése az 1960 óta történik. Persze a technika nagyon sokat fejlődött. Például nagyon fontos, hogy meg tudjuk művoldakról egyfajta mérési hibba, mérési hibba nélkül állapítani azt, hogy hogyan változik maga az éghajlat. Tehát hogyan változnak a hótakaró-jégtakaró kiterjedése, egészen odáig, hogy milyen a hullámzás, hogy milyen magas a szintje. Páldozott módon a tengervíz szintjéből például következtetni lehet a hőmérsékletére, mert a hőtágulás az a víz szintjét, és annyira pontosak tudnak ma már ezek a megfigyelések lenni, hogy a tengervíz hőmérsékletét is meg tudjuk állapítani. Fontos azt is tudnunk, hogy nem a meteorológiai és éghajlati feladatokon nem a legerősebb felbontású műholdas eszközöket használhatjuk, hiszen kémkedést ki kell zárni ahhoz, hogy idővesztesség nélkül fel lehessen használni a hasznos információt. a el, ezek az időjárás megfigyelésében pár perc alatt bejutó adatok, ezek nem várhatnak arra, mint még, amíg egy katonai hatóság elkezdíthet a felhasználásra. Ezért például itt az a megoldás, hogy egy kilométernél nem jobb felbontást alkalmaznak a mindennapos megfigyelésben. Hát nagyon sok lehetősége. Aztán ellenőrizni lehet a modellek működését is azáltal, hogy bizonyos részleteket, úgynevezett visszacsatolásokat. Visszacsatolás az a folyamat, hogy valamivel megváltoztatjuk a véghajlatot, az hat valamire, például a hótokaróra. A fehér út sötét felület lesz, és az visszahat további melegítés útján az éghajlat, tehát ilyeneknek a számszerűsítésére nagyon jó használható. A, a műholdak technológia azon kívül az egész földre egyformán kihat a tevékenysége, ezért például az üvegházhatású gázok koncentrációja uh -huh. az vagy más anyagoknak a koncentrációját is meg lehet figyelni műholdakról. Figyelik folyamatosan a déli és az északi sarkvidék hótakarójának az állapotát, és én azt olvastam, hogy a déli sarkvidék takarója folyamatosan nő, az északi sarkvidéké viszont folyamatosan csökken. Ez mit jelent az ö, klíma számára? Itt a tengeri takaróról beszélünk. A, igen. Az, az egy másik történet, a hótakaróból nem sok van a déli féltekén. Tehát az paradoxon, hogy miközben melegszik a földi sziköleti rendszer, azon közben az Ant Antarktisz környéki tengerjék lassan bátbenövekszik, pedig a modellek szerint ennek is csökkennek. Ez minek köszönhető? Minden valószínűség szerint az óceán, a mély rétegek, tehát 4-5 km mélyen is, akár alatta is, gyorsabban nyerték el a hőt az elmúlt évtizedekben mint korábban. Hogy miért nyerték el gyorsabban, azt nem tudjuk, ami azt jelenti, hogy nincs olyan éghajti modell, ami ezt rendesen visszaadná. Tehát itt azért még a természeté mindig az utolsó szó. Itt is, tehát vannak rejtélyek még részletekben, amelyek miatt óvatosan fogalmazunk, amikor azt mondjuk, hogy legalább 95%-a valószínűsége annak, hogy az ember okozta a változást. Van egy kicsi esély, hogy mégse. Ez nem ellentmondás itt, tehát az itt kiterjedése nem közvetlenül az emberi eredetet táfolja olyan részlet tud amit, amit még meg kell jobban alapozni. Nagyon sok a pessimista progmóz, és sok tudós azt mondja, hogy gyakorlatilag a földi élet az nem is tartható fenn hamarosan itt a földön. Meg fogják élni már az unokáink, hogy itt gyakorlatilag lakhatatlan lesz a föld. Ön pedig azt mondja, hogy azért nem kell ennyire negatívan látni a jövőt. Hát cselekednünk kell azért, hogy ez ne így történjen, de nem vagyunk biztonsa, biztosan halálra ítélve az emberiség. A föld biztosan megmarad, itt az ember a kérdés. Az biztos, hogy nem szabad három fok fölé engedni a melegedést, ebből egy fok már megtörtént, tehát még kettő lehet hátra. Mert azt követően olyan visszafordíthatatlan folyamatok léphetnek fel, és nem tudjuk eléggé, hogy mikor. Van-e még egy kicsi a három fölött, vagy már nincs is. Tehát valahol három és öt között már biztosan következik, Például az óceáni szállítószalag legyengülése, ami a rettenetes hónap után című filmben jégkorszakot jövendőlt. Valószínűleg nem történik meg, de egy nagyon más éghajlat várható akkor, hogyha ez az óceáni szállítószalag leáll. Vagy a nyugat tartiszi jégtömb, ami a kontinentális talapdattal a vízszintjára kérünkkezik, ha az Megolvad, annak 5 méter tengerszint a következménye. Hát ezek mind valahol 3 fok fölött vannak, a mai tudásunk szerint. Tehát addig biztosan nem szabad elegeni. Párizsi megállapodás azt mondja, hogy 2 fok az az íg egy. Rende van, minél hamarabb megállítjuk, annál biztosabb, hogy nem jutunk be ebbe a nagyon kritikus sávba. a 3 fölé semmikét nem szabad engedni. Ha ezt meg tudjuk úszni, hogy ne menjünk a fölé, akkor nem látom okát, hogy miért kellene az emberi civilizációnak elpusztulnia. el. Látja annak realitását, hogy az emberi civilizáció mindent megtesz annak érdekében, hogy visszafogja akár a fogyasztást, vagy megtegyen mindent annak érdekében, hogy ez ne következzen meg? Mert ugye nyilván itt azért nem csak valamit tenni kell, hanem valamit vissza is kell fogni. Hát vannak egyelőre még csak átmeneti jó gyerek, 2014 és 2016 között például nem nőtt a világ széngyogdít kibocsátása. Azóta újra nő, de volt egy ilyen jó példa. Az Egyesült Államok, Európa, sőt már Kína is kibocsátását tekintve hosszabb időt a stagnál, vagy az előbb a kettő, az még csökkent is a kibocsátás. És az a baj az a kibocsátás, amit mi most csinálunk, két, mint év, év, nap, év, nap, széndioxidról az 70 kal több annál, mint amit a természet fel tud venni. Tehát ahhoz, hogy ne legyen nőjön tovább a konflikáció az 70 százalékkal kell csökkenteni a kibocsátást. Hát ez óriási szám. szám. De valamikor, ezt nehéz már elképzelni, hiszen a stagnálás is még csak azt jelenti, hogy nem jön tovább. Hm. De a technológiák nagy része ismert, amit ezt vissza lehetne fogni, az a kérdés, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy ezeket a technológiákat válasszák sokan, sok gazdálkodó és egyén, és akkor talán tényleg meg lehet állítani ezt a változást. Vannak pozitív jelek. Egész héten itt volt velünk, hogy érezte magát? Hát nagyon örültem, egy kicsit kényelmi zónában maradt, mert arról beszéltünk, <gül> amire szinte nap, minden foglalkozom. Talán a környezeti nevelés volt egy kicsit ebből kilókos tegnapi napon. Én nagyon köszönöm, hogy ilyen lehetőség volt, és a szüvi rádiónak is azt kívánom, hogy minél több természettudományos témát, és annak képviselőit találják meg, mert az életünkből egy kicsit ez a tudományos alapozottság hiányzik, és helyett gyakran a, a mese a, doma, a helyek közben a csúsztatás veszélye, ez ezt a természettudományban embert megcsinálni. Hát talán azért is maradtunk a héten az ön kényelmi zónájában, mert azt gondolom, hogy olyan szinten érint most már minket az éghajlatváltozás, illetve a klímaváltozás, amit azért nap, mint nap tapasztalunk a saját bőrünkön, és valójában szeretnénk tenni valamit, így magánemberként, és azért, hogy valami változzon, de hát nem mindig tudjuk pontosan, hogy mit kellene tenni, de hát úgy tűnik, hogy állami sinten sem. Hát azért valamelyik korábbi adásban a hét során erről kicsit beszélhettünk, tehát az a lényeg, hogy ha csak annyit megteszünk, ami nekünk anyagi elők is jelent, tehát az el nem használt energia az pénztakarítás, megtakarítás jelentőt, csak egy kicsit is jól működik a számolási rendszer. Tehát ö, otthon az energiátakarékosítók a lakásnál, há legalább a lakokajtók szigetelése. a a hőmérséket, amiben vagyunk, ne legyen 23 fok, csak 22 vagy 21 fok, vegyünk fel egy kocsit. Ezek mind azt jelentik, hogy nem kell annyi energiát felhasználni. Az autóban is ugye, ha nem légkondicionálunk, ha nem lefekerjük az ablakot, reméljük olyan környezetben vagyunk, ahol a légkondínosság megengedik. Ha leveszük a a tetőről, ha nem megyünk nélkül sebességgel, majd utána várunk a sorunkra, ha nem megyünk akkor nem Kevesebűzen volt a század. Ez az egyszerű a Köszönöm szépen, a hogy egész évben volt és kívánok önnek további szép napot és hétvégét. Viszont, kívánom, neked, és a